Нам потрібно щонайшвидше потрапити до лікарні. Лише це його стримає. Але чому? Тому що там правила. Там є сильніші за нього. І там у нас не лише забирали свободу. Нам давали щось цінніше. Нам давали захист. Ти цього не зміг зрозуміти. І наразив нас усіх на небезпеку. І не голод та спрага наша найбільша проблема. А те, що тут немає порядку. А я б не був би таким злим, якби став найсильнішим, перебивав веселом, і якось замріно примружив очі. Ти був би ще гіршим, якби пам'ятав, що був найслабшим. Ти дуже неприємна стара, огризнувся малий. Та все одно сильніша за тебе, це. На цьому розмова припинилася. Ми якийсь час мовчки дивились на воду та на четвірку привілийованих, що завершувало свій сніданок, після чого я вирішив, що мені час піти в кущі. Коли я зробив крок до дерев, одразу почув голос Рувима. Навіть не думай тікати, Дрищу. Я до женої приб'ю тебе, зрозумів? Я лише нужду справити, збрехав я і пішов далі. Збрехав тому, що насправді в туалет я не хотів. Інша річ не давала мені спокою. Щоденник лікаря, що другий день був міцно прив'язаний до мого живота мотузкою, на якій трималися штани. Зошит ледь не висковзнув, коли я впав на землю, однак диво, втримався, і його краї врізалися мені в шкіру під важким тілом рувима. За весь час шляху не було належного моменту, щоб спробувати його читати, окрім того, через хмарність було дуже темно. А такий почерк і при світлі читати було неможливо. Усамітнившись за кількома рядами дерев, я дістав зошит і схвильовано почав переглядати сторінки. Моє перше враження, що в кабінеті лікаря виявилось правильним. Читати ці тексти взагалі було неможливо їх потрібно розшифровувати. Письмо нагадувало безперервну криволінію, що переривалося лише де де з абсолютно невідомих причин. Для початку вирішив віднайти те місце, що вдалося прочитати в кабінеті лікаря. Не одразу, але я його так і побачив Схвильований вдивлявся в каракулі доти, доки не впевнився, що бачу саме слово «вилучити» Якби це було слово «відновити», то посередині мала би бути така сама каракуля, як і перша літера Але її там не було без сумнівів. Радість скипала і борлила десь у грудях. Я мав рацію. Недаремно все це утнув і втік із лікарні. Звісно, не потрібно було брати із собою рувима, але то байдуже. Серце вмить забилося іще сильніше, коли мені здалося, що я зрозумів наступний рядок тексту. Можливе відновлення до вівторка. Я перечитував іще, іще раз... Та здавалося, зараз почну стрибати від щастя Ми тікали з лікарні в суботу Це означає, що сьогодні неділя Згідно з цим записом, не пізніше, ніж завтра Я знову все пам'ятатиму Можливо Хотілося хоч чі вибігти і показати всім свою знахідку Але щоб це зробити, я мав спочатку прочитати описи гіпнотичних сеансів Ймовірно, десь там є вкрай важлива інформація Хоч би скільки я намагався прочитати бодай щось іще, нічого, окрім окремих слів, мені розібрати не вдалося. Зв'язного тексту не було. Необхідно було повертатись, оскільки я вже і так довго в заростях просидів. Ровим міг мене піти шукати. Для зручності сховав зошит під дерево і запам'ятав місце. Коли знову опинився на пляжі, то побачив лише жінок, що сиділи на чималій відстані одна від одної. Кожна час від часу дивилась на водоспад. Поглянувши туди, я побачив саме Рувима, який голеним купався під потоком води. Водоспад був далеко, тому нічого аж такого сураміцького жінків гледіти не могли. Однак все одно ситуація видалася мені незручною. Рувим явно вихвалявся своїм м'язистим тілом – і, хоч в обличчя його я розгледіти не міг, але був певен, що він інколи перевіряв, чи стежать за ним жінки. Старий Іфай е стояв там біля нього на березі, а малий йшов в наш бік зі згорнутою матерією у руках.